Алеята на снайперистите, така е озаглавена тази композиция в изпълнение на Баланеско квартет. Тя всъщност влиза в една специална музикална поема, озаглавена Планетата Сараево, посветена на войната, войната, която започва преди 30 години, през април 1992 година. Войната, която се случва на територията на тогавашната Югославска република. Босна и Херцеговина, когато доскоро живялите заедно и нормално, сърби, босници, бошняци и хрвати започват да стрелят едни срещу други. Две години по-късно, през 1994, журналистът Бойко Василев и операторът Христо Обрешков влизат за първи път в обсъдения град Сараево който босненската сръбска армия обстрелва от околните планински склонове. Загиват хора, много хора, жени, деца, няма храна, няма ток, няма вода. 30 години по-късно по улиците на Сараево има оградени червени петна. Наричат ги Розите на Сараево, местата, където са умирали хора. Останалите, така е озаглавен новият филм на Бойко Василев. Снимки от една война. Той ще бъде показан тази надаля от 12.30 по канал 1. И това е поводът да го поканя в Хоризонт Добъд. Добър ден на Бойко Василев. Добър ден. Бойко, ами да започнем от там, от заглавието, от връщането в Сараево, някога обсъденото Сараево. Какво остава от една война и какво кара журналист като Бойко Василев да се върне там, в Босна, докато в Европа бушува друга война широко война на Русия срещу Украина. Може би точно заради това. А, много хубаво, че започна с алията на снайперистите. Ние не сме се договорили, но тя е главен герой в този филм. Това е истински, истинската главна улица в Сараево, която беше обстрелвана и която зрителите ще видят днес и тогава. Защо останалите? По две причини. На Първата тя е за хората, които все пак остават в Босна и Херцеговина. имите предвид, че това е м страна, в която има масова емиграция. Но по-важното е другото. Има една особеност. Босненската конституция е много сложна. След Дейтън са описани всички националности. Сърби, харвати, бошняци. Но няма босненци. И един от моите герои, когато срещам отново, казва ние сме останалите. Ние сме тези, които не са подвластни на омразата, които не, са не мразят, които не са част от племената. Ние сме това, съединителната тъкан между Босния и Херцеговина. Много често съединителната тъкан идва от смесени семейства, семейства, в които има на Точно практика така. различни Точно етноси, така. които могат да съжителстват в едно семейство. А, Бойко, аз за първи път. Се оказах в Сараево преди две седмици. Никога просто не ми се е случвало е. да бъда там, да. А, и това, което ме порази, е, че видях с очите си, колко се гордеят сараевци с това съжителство на джами православен храм, католически храм. Това, което и ние тук в София особено винаги изтъкваме. Триъгълника на религиите или четириъгълника, ако добавим и синагогата. В Сараево всъщност също има а, сгради на две синагоги. А, толкова много богове събрани на едно място и толкова много кръв. А, ето тук е парадокс. А, моите герои също са от смесени семейства основно, но основната героиня е едно момиченце тогава, на 3 години. А, Ваня Михайлович, баща сърбин, майка месоманка или бушнячка, както сега бихме казали. А, тя е сега на 32 години и ние я намираме там, след като съвсем наскоро бащата и майката са починали. Сега тя е типичен случай за Сараево от една страна, но от друга страна не съвсем типичен. Типичен, защото градският дух носеше това съжителство. Mm -hmm. Само да разкажа историята на баща, и който е един невероятен човек, изтъкан от всякакви различни противоречия, човек, който не мрази, но пък основател на комунистическа партия, но пък бизнесмен и банкер, но пък човек, който е помагал на всички, но пък женен за е, жена от друга религия и така нататък, възпитал хората да бъдат е, оценявани по това, че са хора, а не по тяхната религиозна или верска принадлежност. Но това, което искам да кажа, е малко рязко против едно клише. А клишето е следното. Чувал съм го навсякъде в бивша Йогославия. Вероятно ще го чуем и в Украина. Ние, обикновените хора, въобще не обичам тази дума, защото обикновени хора няма. Не съм виждал до сега обикновен човек. Всеки човек е необикновен. Но сами себе си описващи се, обикновените хора, ние нямахме никаква вина. Ние така си живеехме чудесно. Ние си ходехме на гости и така нататък. Дойдоха едни лоши отвън. Те ни скараха. Това не е вярно. Това не е вяр. И именно това е трагедията на семейство Михайлович, които са останали хора, но около тях други не са. И за това атмосферата в Сараево все още е заредена с този неочакван микс от страшно много любов и съжителство и, както ти го каза, страшно много омраза. Всъщност, като че ли е много кратък а, пътя от мира до войната а, и това усещане, че нали, тя идва някак си отвън, като конструкция на някой друг. Даже и това да е така, самия момент, в който а, групи от хора, които са съжителствали внезапно, няма друг избор, освен да се изправят един срещу друг, е нещо, над което трябва да размишляваме. Искам да кажа, че отговорността винаги е лична и гражданска. Няма какво сега да се оправдаваме, че някой ни е накарал да извършим престъпление. Mm -hmm. Това е, между другото, вечният въпрос за всеки тоталитаризъм и за всяка диктатура ще бъде и вечният въпрос за всяка война. Но ако отида в другата война, украинската има едно друго клише. То вече е западното. А то казва така Руснаци вдигнете се! излезте на улиците, протестирайте масово, свалете Путин. За за жалост, моя опит Сочи, че това е невъзможно. Първо трябва да има поражение. И след това може да има катарзис, а може и да няма. Това Сочи примера на Югославските войни. Първо нещата трябва да бъдат решени на терена, на терена на войната. И чак след това, а вече може да се мисли за другото. Аз искам обаче да кажа нещо много важно за украинската война и връзката и с Аз точно това се питам. А, да се прави сега филм, който проследява 30 години по-късно войната в Босна, в условията в които Европа сега съществува, те са условия в които ние виждаме широкомащабна война в единия край на Европа, по какъв начин се свързваха двете войни в съзнанието на човека, който се връща към унази войната преди 30 години и войната сега? Аз срещнах различни хора, които съм срещал и тогава. А, те са художници, а, журналисти, политици. Много интересно е да видиш хората 28 години по-късно. Добре, те правят ли аналогия с войната да. в Украина? Смисъл, това ли е темата, която... Да, да. Да. Автоматично изкача. Точно така. Автоматично изкача и ще я видите във филм. По две линии. Една от тези а, дами, които срещнах сенада Кресо, отговаряше за медиите по време на обсадата някъде от 92 до 94 точно когато аз бях там. Mm -hmm. Тоест тя беше тази, която отговаряше за чуждестранните журналисти. И тя ме беше свързала с това семейство. И ние направихме една много емоционална среща, Имаше много балканска история. Но, да се върна на въпроса, защото той е важен. Две са аналогите. Първата я направи Сенада. Тя казва така, ние сме много благодарни на украинския народ. Защото той спаси в момента и нас. Не знам дали помните, но Имаше една ескалация в и Херцеговина в началото на годината и само опитно око може да е забележи. Разбира се, западните анализатори бяха забелясани. И ако войната в Украина беше тръгнала на зле, тогава можеше да се опита някакъв реванш в и Херцеговина. Но героичната съпротива на украинците промени пейзажа и в очите на босниците както те мислят, спаси тях. Примерът на украинците. Да, Защото примерът всъщност, на украинците. Всъщност Босна остава една много дълбоко проблематична държава. Човек да, се да, пита, да. вижда картата и се пита държава ли е това. Не да, чуди се, човек въобще трябва ли да съществува. Там има около 600 депутати, около 5 президенти. Около... Да, няма какво да казвам по да, Много сложно. А, Даже им... като карта изглежда странно. А, Не, ли, отгоре с, а, Република Сръбска, отдолу а, Сръбска да, Босна. Да, една да. такава... Странна история. Ами вижте, ние мислим, че нашата политика е сложна, но ако тръгна да обяснявам босненската, ще свърши предаването. Има обаче втора аналогия, която е много интересна. И тя е медийната аналогия. Нея направи този а, художник Боян Хаджихалилович автор на едни плакати много иронични, много хубави. Той каза, вижте, ние научихме нещо много а, тъжно. И това е, че чисто медийно историята свършва бързо. Хората се отекчават. Даже на времето свършваше по-бавно, казва той. Траеше седмици, месеци. Това ни спаси, защото хората виждаха това нещастие, нашето нещастие по телевизора и смятаха, че трябва да се наместят. Сега, казва той, Украина вече доскучава на световната публика, става банална и от това идват само проблеми, защото медиите, ако изчислим Просто Аз междуто си дадох а, така, труда да изчисля. Ако сега имаше същото количество медии, а, Сараево нямаше да ги побере. Просто изчислих колко е голям града. Т.е. виждате какво е в момента. Т.е. истината в момента потъва mm -hmm. в многотията. Проблема потъва в многотията. Той става банален. И това е до голяма степен проблемът, който самите босници виждат. Даже Боян беше изобразил на един от своите стари плакати за Сараево, Киев. Беше нанесъл там и Европа, която е в една и съща поза и тогава, и сега. Един вид не ме интересува, далече съм Интересно интересно наистина каква, как я виждат, как я усещат Европа а, хората в Босна, дали, дали там виждат някаква форма на спасение, защото от моите разговори на улицата а, във всеки един момент излизаше за моя голяма изненада в магазина, а, докато ми режат кашкавал, България ли? Това е първата страна, която ни признава. Да, винаги това се казва, да. Ще ни подкрепите ли за Европейския съюз? Трябва да сме част от Европа. Това са нещата, които, които чувах. Каква е позата, в която сега в Босна виждат Европа? Виж, ти си била в Сараев много особено място. Все пак мултиетнически град, градски традиции, оцелял по време на войната. И част от тази част, която е боснеско... Мисулманската федерация. Mm -hmm. Опасявам се, че ако беше отишла някъде, където живеят повече харвати или в Република Сръбска, ще ще да чуеш и други неща. Опасявам се, че нещата са доста сложни, защото а, м -а, по пътя към Европа е дълъг. Въпросът е обаче, че за тях Европа е това, което беше за нас през 90-те. Мечта, вираж, чудо, златен дъжд. Ние не можем да кажем на хората, които искрено вярват в Европа, не дейте. Обаче украинският пример, Бойко, казваш колко е важен пример на, на това, че украинците се вдигнаха в много сериозна защита на своята страна. Същото направиха... С идеята за Европа. Същото направиха и босниците през 92-та, 93-та, 92, 93, 94 а, тук обаче е въпросът за природата на злото и за това как, какви следи остава една война във всички. Mm -hmm. а, аз търся добрите. Аз търся хората, които са жертви, които са добри, които и по време на войната и сега не говорят за омразата. Mm -hmm. Ясно е обаче, че те се чувстват мълцинство. В Босна те също се чувстват мълцинство. И затова да, войната в момента в Украина има ясен агресор, има ясна жертва. От тук нататък обаче започват много сложни въпроси. Тези въпроси касаят както бъдещето на тази война, така и бъдещето на Украина, на самата Украина. Дали от болката, от трагедията ще се появи нещо добро, европейско, свободно, или, което е много важно и голяма опасност, ще има втвърдяване, ще има а, национализъм, ще има омраза. Ами, ще видим а, примера на Сараево. Тунелът, през който жителите на Сараево са бягали от обсадения град, който сега е музей. А, може ли да е символ на това, че има изход, има начин да се излезе от, и от война? Да, обаче този символ е сложен. Сложено. Точно заради това, което ти каза. Защото сега е музей. Благодаря. Бойко Василев, документалният му филм Останалите снимки от една война. Може да гледаме тази неделя от 12.30 по канал 1.